de familia. Norbait jaiotzen den bakoitzean, Suaitz bat landatzeko ohitura dugu. Ola hasten da filma Ar eta Amama filmak laborantza munduko familia baten arteko harremanak erakusten ditu. Aitaren pizua familian tradizioaren pasatzea belaunaldiz belaunaldi zer erakutsi izan nahi duzu filma honekin? Bueno, eh betianik euki izango dut doten... Baserrian girotutako pelikula bat egiteko gogua, bani Baserriko naizelako gehi urte darte bertan bizitzen txarako. Eta, bueno, Baserri tradizional, lamaitzen ari den, Baserri tradizional horri homenaldi txiki bat eta argi bat egin nahi nion. Eta nik uste dute hamamaren ba, planteamentua hori dala, ez? E, ba, bizitzeko era bati egiten dio den, ba, ba, begira da, bitze kamara hor txez. Eta, eta bueno, ba, kontatzen dute, bueno, barreutik aterazai den historia bat, eta oso gertutik e, e, ezagutzen dudan mundu bat ez, kontatzen dute. Bizipen pertsonaletik behar badabiatzen da edo bat ere, zure bizipenetik edo ez du ba, eta kaserikuzik es eh da mundu bat oso ondo ezagutzen dudana daude irudi asko, ba, urtetan nere buruan ibili dianak e, baita esalike eh ba, baserriko giroa ere oso gertukoa edo ni bizi izan nuen baserri ura gogaratzen didala, dela, baina bueno, fikzio puro eta benetako fikzio bada, eh pelikula hau egiterak orduan irmen uribe idazleari arrepatu nion eh, trama principalaren ideia es e, berda, que poemat eh, idatzizun espaldi eta bueno, benetan iritsi zitzaidan poemari oso gertukua somatu nuelako es, eta Eh, poema horretan ba baseretar baten baseretar ba batek bere alabarekin duen eh, kon, eh, erlazio konfliktibo bate kontatzen da eta nola apurtzen duen ba, inkomunikazio hori ba batekin, ez? Eta eta bueno, harpatu nion eh bueno, permiso askatu eus noski, baina hartu nuen hori ba, trama printzipial bezala eta Eta, bueno, azkenean, ba, fikzio bat osatu nun poema horren inguruan, e, ba, bueno, arbolak importantzia asko dute pelikulan, eta, bueno, azkenean, e, historia familiar bat kontatzen da, ez? Ba, Bela unaldien arteko ba, talkarekin edo ba, bueno, ezin ulertu ekin, eta, eta, bueno, bortxe, ba, ba, ez? Nik uste dut, gertuko adala, baina ez da nire historia bertzen da, ez? Aitaren papera gogorra dala ere hotza agertzen da, iuna e, ikusten da euskal familietan komunikazio eskaz bat izan dela, belaunalditan zehar? Bueno, nik uste dut, ez nahuan e, euskal herrira mugatuko hori, ez. Uste dut, e, bueno, e, gure aurreko generazioak eta baita atzerago joan da ere, topatzen dugula baita ba, oso autoritariorak, isilak batez ere ne, nekasal giroan edo igual e, baita herrietan, es txikietan, ba bueno, e, aldorretatik e, jende asko etorri zaite eh euskalduna, baizik e, adibidez zurekoan e, kroata bat etorri sita zaidan da komentatzean joesnekin WhatsApp bitartez biltartez biltzea mesugatasen esnekin nereita ezagutze sendula, ez? Eta holako, bueno, komentario asko itzi zaia eta eta bueno, azkenean ba ba izateko era bat, e, bueno, gero eta jende gutxiago geratzen dela horrelakoa, ba, hemen beintzat baina nik uste dote nahizetan nekazal gukiroan, mazerrian ez bizi izan, jende asko ke, somatzen duela oso gertukua aita hori edo figura hori ez. Ama ma filmaz, harigira baias erraltuna errealizatzailearekin, baserri munduko familia baten historia eta tradizioa kondatzen duzu, baina nespikatzen zenuen kontatzen duzunak erriko familientzatere balio lukela. Bai, e, ez bakarrik baserrian, eta ez da e, baserri ustiak eta da mugatzen, ez? E, historia berdina kontatzu esakezu ba, herri bateko pasteleria tradizional baten, noras emeak ez dute nahi ba, pastelak egiten jarraitu eta eta hor konflikto bat e, somatu daiteke. Aldoretatik eh bueno, bai oso arginekan eh pelikula idasterako orduan, rotzerako orduan eh universala zela eta ezera mugatzen baserria eta bueno, gero jendak ikustean, ba, ba bueno, korroboratzen da hori, ez? Ba jendeak harrapatzen dula ba, historiaren, historia historiaren familiar badala eta hor ba, bueno, oso zabala da eremua, ez? Nola egin duzu e, aktoren autua batzuk e, oso ezagunak dira, inbatalizikus egitugunak, beste batzuk gutxiago nola egin duzu aukerak eta hori? Bueno, e, gidoi edazte oso orduan neukan argineukan ba, kandido, uranga eta klaraba diola, aita eta maizango zirela. Hori, askotan laguntzen digu, gainera, gidoi lairioi ba, irudikatzeko sekuentziak eta bueno, idazten ari garen horretan ba, Ba, seguro hago sentitzeko, ez? E, hortik aurrera semen ba, aukerak eta atokatze zitzaian eta hor e, bueno, e, pelikulan semen e, alaba bakoitzak kolore badaka eta intuizioak esatezian, ba, bueno, ba, adibidez, alabaren kolorea beltza bada. Ba, aktoreza hori beltzara nahi izan beharko litzakela, ez, e, begi beltzak, e, bueno, aurpegiko kolorearen nahiko iuna, eta, eta hola, hazin ditzen, ba, aukeratzen aktoreza beltzaran bat, eta, bueno, ba, begira tun-itun e, casting guztietatik, begi guztienoa aurpegi bat, e, bueno, oso berezi hain dartsua beltza, dara iraia helia zena, eta, bueno, ba, azuzenean, Antzarki haiten du zuen berak, du beberak, eta antzarki obra bat ikustera joan ditzen. Bertan, bueno, beltzaren parte eh, ikusi nun, emakumein dartsu bat, eta oso, bueno, asko transmitiz zen zuena. Ez? Da, bueno, proba bat egin nion, berake zuen sekula zineagin, baina, bueno, ba, baiatzen ez eta bueno. Ba, hortik aurrera, ba bueno, ja, zinean ez ezaguna zen aktore aktoresa bat aukeratuen loren, ba sanun, bueno, ba iguala ere ez diein ezagunak izan behar. Bigarren semea gaizka, ba, kandidoren semea da, kandiduran garen semea benetakoa, ez? Antza du. Ba Horratik aukeratu nuen, begira da oso potentia dut lako, eta bera hitaren iguali bala da ez? E, bueno, bera, que ze hozen lan egintazekan, goen kaleserian, egontzan garrit baten lanean bertan, eta bera, bueno, ba, zuzenean bera aukeratu nuen. Bueno, gero, underlipuz, kolore zuria, alperra, txiztosoa, komedia, pixka potxokoa, ba, underlipuz, bera, ez? Baita txine gutxiago egin da, bueno, igal pelikulak edo beste egin da, baina bueno, antzerkian oso bortxe ba, ez, antzerkiko mostro bat ez. Eta, gero ja, amaren aukerak eta izan txan, ba, ba, bueno, kalean topatu nun kafetegia baten, ikusi nuen emakume bat oso edarra, simurtua, e, simurra oso elegantekin, Intarrazekan emakume bat, ikusten nire amamaren irudiari ba, goberatzea ziala edo ikusten nula hor nire amama ez. Eta, eta bueno, ba, kafeti hortan e, ez nuen intentziore geratzeko, ja, geratu nintzen, kafe bat eskatu nuen. Eta, bueno, azkenean eusartu nintzen, ba, komentatzera haberprezte ongo litzaken, ba, proba bat egiteko, ez, kamararekin, da, bueno, ba, zidan pentsatzezun txoratutan eola, eta ez un... bueno, ez un ez eta bueno, urrengoa unean, ba elkartu ginen, e, kamarai pininun aurrean, eta bueno, ba... ez bakarrik irudia, ikusi nuen emakume oso berezia sala, ez eukala kamarari, gero ezagutu endun gehio, ordu bete beteo etxobateo ditz egiten, eta bueno, ikusi endun emakume bona, atxegina, e, indartxua, Historia oso potente batekin, txikitan e, gerra garaian Frantziara bidali zuen amak, utzi zuen familia frantses batekin e, adopzioan Eta, bueno, bizitza oso gorra, bizi bizitzen duen emakume oso berezia topatu ben duen, animatu zen. Gidoi ariak urri zun, bueno, guztatu estzaion, animatu zen pelikula egitera, eta bueno, izan da placerri zugarria ba, amparo badiolarekin lan egitea, ez izan da erra galo bat, izan zen. Orain arte, aipatzen zenuen Donostiko Zinemaldian beraz estrenatu zen, e, Ego Euskal Herrian eta horroar Espainiar Estatuan arrakasta izan duela. Bai, eh aldortatik e, oso posi gaude, zeren askotan egite ditugunean pelikulak eh ezakizu oso ondo norein horiko izan, eta eta bueno, eh zine, Donostikor sekzio ofizialean ba leiaketan parte hartzea, hori bueno, basieratik izan txan, ba bueno, elburu, elburua betea bezela sentitzea. Hortik aurrera, duk egin duen, arrera oso nahi izan zan, festivalpilotatik e, hartu ziguten pelikula, orain, kriston, bueno, bidaipilo bat azkat, e, datuazen dugu jabetetan. Eta, bueno, gero, e, golen, ba, banaketa etxearekin e, dis, e, banatu gen duen Ego Euskal Herrian, eta baita Espainiar Estatuan eta hori santzan ba bueno ba, Kristen, e, pauso ona banaketa txo oso bueno e, independentia banatzen dute eurak eta bueno, oso ondo zaintzen duten produktua eta eta aldortatik ba, jende asko inguratu da ba pelikula ikustera eh aldartati betea ere beste helburu bat, ba aretoak ere ba, betetzea, Egon da, ba jende inguratu da asko nikusten dut eh komentarioengatik, urtetzesian jendea urtetzesan sinetik eta bata besteari komentatze zion, ba, mama oso ondo segola eta bueno, ba, benetan jendari iritsi zaio pelikula, horrek asko betetzen gaitu Eta, bueno, ba, bueno, Iparraldean ez denatzen dugu, ja, bueno, ba, denagoaz e, oso, ba, oso politiak ematen gisa e, bueno, e, egizatzen hamamak e, ba, posazko ematen ari den pelikula bat da ez. Hori nahi niztun galetu bukatzeko behar, e, iparral, Iparra Euskal Herrian edatzeak zer esan nahi du zuretzat, ez bakarri barbada Ipar Euskal Herrian, gero aratago ere beharko litzateke, baina e, hemen edatzeak zer esan nahi du? Bueno, ba, ba, oso notizia polita da, Eh, e, neri askotan cineagitarako e, orduan eh pausoak ematerako orduan eh modu naturalean ematen dianean, ba, gauza oso da hori, es. Ba, estranxeiz baten, gero eh Espainia estatuetan esperatzen da, bueno, iritsi gara E, estrenatzera iparaldean oso logikoa da logikoa da bueno baiagorre bai atlantiko jendeakeko jendea eta lana asko egiten ba asken urtetan hori gauzatzeko baina alde hortatik ba ba pauso normala dia iparraldean eske eh e, dago jendeak e, ikusi gendun aurrekoan Asparneko cinegin jaialdian, ez? E, jende 100 lagun geratu zian kanpoan e, pelikula ikusi esineik aretoa bereta segolako, ba, logikoa da hemen e, estrenatzea eta bueno, izandilla ja, ba e Frantziare estatua soan zabaltzeko bide bat, ez? E, Badakigu ba, pelikula asko egiten da munduan, e, e, beste herrialdetan zabaltzea oso zaila dela pelikuak, baina bueno, ja hasi gea <laughs> edatzen, ez? Eta eta bueno, ba ni gusteziot em oraindik amamak post gehiago emateko a vida aquí en esa clase. Mieres que... Chuyo. Dicho tú te <tose> sabes de